Partea a treia. Capitolul 9. Vroia generalul, care primarea foștilor lui prieteni, să nu se facă înainte ca toată lumea să-și dea seama de importanța istorică a unui asemenea gest. Vroia cumva ca așteptarea lui să fie elocventă, adică priviți la ce fără de lege se dedau legionarii sau își calcula doar cu grijă mișcările. Sunt gesturi care pierd pe toți partenerii în conflict. Se gândea el că ar putea să se prăbușească odată cu legionarii, al căror eșec în guvernare era și al său, ca unul care nu pregătise bine venirea lor la putere și ulterior nu mai ai putut controla? Alungarea lor acum va crea un vid politic. Ce fel de regim avea el să instaureze, lipsit de unica organizație politică pe care o admisese? Intransigența legionarilor, care nu se vizuia în acele zile pe o forță de luptă reală, dovedea că generalul se temea să lichideze regimul legionar. Era propriul lui regim. Așa se face că în cursul nopții de 21-22 ianuarie, un cunoscut profesor universitar, ideolog legionar și director al principalului ziar al gărzii de fier, în fruntea unei delegații, cerea generalului să retragă armata de peste tot și să formeze un guvern legionar pur, cu Horia Sima prim-ministru. Asta însemna capitularea celui care i-a dusese la putere. Se întâmpla asta destul de frecvent în istorie, ca omul pe care l-a ridicat să vrea pe urmă și să reușească să se debaraseze în mod cinic de tine. Nu se putea spune că legionarii nu apăsau energic pe balanța de forțe pe care vroiau în acele clipe să o încline în favoarea lor. Întrebarea era, va ceda generalul? Delegația care venise cu aceste cereri amenințătoare era învestită cu depline puteri de a aduce tratative de către șefii legiunii ascunși nu se știe unde, și conducătorul ei, acel profesor universitar, care era și rector al universității, era deosebit de insolent. Alți legionari însă, mai bătrâni, așa zis și seniori, simțind că, dacă nu se evită o ciocnire cu armata, se va închide definitiv capitolul istoriei și guvernării gărzii de fier, puse rămâna pe telefoane și alarmați de adunare la sediul lor, unde, după ce căzură de acord că legiunea a încăput pe mâna unor inși care o vor duce la prăbușire dacă nu se va interveni pe lângă generalul Antonescu, să nu se rupă toate punțile, formară și ei o delegație care plecă de îndată la conducătorul statului în armată cu un apel. La președinție, colonelul Elefterescu îi primi imediat și îi întrebă ce anume doresc să-i comunice generalului. Mai e în cabinetul lui o delegație," zise el. Vrem să-i înmânăm un apel urgent și să discutăm cu el posibilitatea de a se evita o ciocnire sângeroasă între armată și legiune," răspunse șeful delegației, care era un general în retragere. Colonelul intră în cabinetul conducătorului și se întoarce imediat. Poftiți!" zise el. Generalul îi cunoștea pe noi veniți și se arătă bucuros de prezența lor. Îi invită să spună fără jenă și cu cea mai mare sinceritate ce doresc. Domnule general!" zise șeful seniorilor. Neamul românesc și pământul strămoșesc este la cea mai grea răspântie la care a fost vreodată." Știu, domnilor!" zise generalul îndurerat. Dar priviți acțiunile mele, nu fac decât să mă apăr. Domnule general, continuă individul, de asta dată scoțând din buzunar o hârtie și citind de pe ea, ne pasc din umbră străinii și cei străinați care încă de la 6 septembrie 1940 țintesc distrugerea neamului și a noului stat național legionar, închegat și construit prin atâtea jertfe. Fiți alături de noi, noi, cei bătrâni! Și urmără astfel alte fraze sfărăitoare de același gen. Da, domnilor," zise generalul blând, luând hârtia și punând-o pe birou. Dar cum? Stau aici, fără somn și veghez și aștept ca domnul Horiasima să vină la mine și să-mi explice. Pentru ce toate astea? Dar el nu vine. El îmi trimite prin acești domni cuvinte imperative, dictându-mi condițiile lor. Pot eu să le accept? Ce o să fac atunci țara?" Ce obraz o să mai aibă conducătorul statului, țilit să-l repună în funcție pe generalul Petrovicescu la interne și să revină asupra înlocuirii prefectului de poliție? Fiindcă asta mi se cere, asta se înțelege prin guvern legionar, pur, și să-l dau afară pe generalul Dobre, cel mai bun tehnician al armatei, și pe alții. Domnule general, zise atunci profesorul universitar, pentru moment, ca să se poată începe tratativele, conducerea legiunii vă propune retragerea trupelor de pe străzi. După care se vor retrage și legionarii și ca o dovadă că suntem de bună credință, vă oferim ostatici. Domnule profesor, ce să fac eu cu ostaticii dumneavoastră? Credeți că generalul Antonescu o să împuște ostatici? Și cu o blândă indignare, conducător, a început să dea din cap cu reproș, luând pe toată lumea martoră, că era astfel tratat ca un individ sângeros, capabil de asemenea acte. Nu cu ostatici se rezolvă problemele într-un stat, domnule profesor. Și cu încredere și lealitate. Dumneavoastră veniți aici la mine și nu ezitați să cereți schimbarea domnului Mareș de la domenii, deși domnul Mareș e chiar aici de față și va aude și prietenul generalului Antonescu. Unde e lealitatea?" Principiile, domnule general, trebuie să primeze față de prietenii și uzanțe." Da, domnule profesor, așa este, dar și prietenia are principiile ei, mai ales când oamenii au aceeași credință. Și mai e încă ceva." care ar trebui să știți și să nu călcați în picioare. Domnul mare și e cunoscut pentru sentimentele lui legionare și naționaliste. Numai Horia Sima și dumneavoastră nu le cunoașteți. Cum vreți să guvernați cu asemenea mentalitate? Nici pentru oameni care vă simpatizează și sunt alături de dumneavoastră nu aveți cea mai mică considerație? Atunci pentru cine aveți? În schimb, continua generalul, din ce în ce mai blând și mai afectat, îmi cereți să repun în funcție... Nu că ca fostul ministru de interne, Petrovicescu, care nu execută ordinele conducătorului statului, sau pe Alghica să organizeze noi crime și acte de teroare asupra cetățenilor. Iată, domnule profesor, cum sunt tratat și răsplătit pentru tot ce am făcut pentru legiune. Spune domnului Horia Sima că primesc să stau de vorbă să dăm o soluționare conflictului, să formesc chiar un guvern, dar din oameni de răspundere și imaturi cum sunt acești domni care au venit acum aici animați de grijă pentru soarta regimului și pe care dumneavoastră pur și simplu i-ați scos practic din activitatea politică, ignorându-i, și nu cu copii. În dărătnic, universitarul tăcea posomorât. Nu mai era nimic de spus, pozițiile erau clare. Se înclină și ieși împreună cu cei cu care venise. Să vă arăt ceva, domnilor, zise după aceea generalul adresându-se seniorilor și se îndreptă spre ușă. Ei duse spre marginea de răsărit a clădirii consiliului și le arătă cu mâna cazarma gardienilor publici în spatele președinției. Se vedeau cu ochiul liber mitraliere îndreptate chiar în coasta palatului. Vedeți, domnilor!" exclamă generalul jicnic. Uitați-vă și dumneavoastră!" Apoi se reîntoarse în cabinet și generalul început să discute cu ei ce era de făcut. În ceea ce îl privea, vroia și dorea să nu existe în privința aceasta nicio îndoială, să evite ciocmirea și vărsarea de sânge între frați. Dar să plece aceia de acolo care stăteau în coastă și să se retragă legionarii din instituțiile statului pe care le ocupaseră. După aceea se va retrage și armata. Seniorii replicară că neîncrederea s-a insinuat și că nimeni nu mai poate fi absolut sigur de intențiile celuilalt. Legionarii rebeli vor răspunde că nu pot părăsi pozițiile fără riscul de a fi ulterior nimiciți. Așa este, zise generalul. Și eu gândesc la fel când mi se cere să retrag eu primul armata. Să ne retragem simultan și armata și legionarii, dar ăștia de aici, din cazarma gardienilor publici, să se retragă primii. Pe urmă să vină Horia Sima să stăm de vorbă. Domnule general, zise șeful seniorilor, vom transmite lui Horia Sima aceste concesii pe care noi le considerăm ca maximum posibile și că doriți un guvern legionar cu persoane de răspundere. Vă aștept cu răspunsul, domnilor zise generalul conducându-i spre ușă.